Alam al-rijali, un-na'u al-hayati Aqmarul la-di, man-harul hudati Alam al-rijali, un-na'u al-hayati Aqmarul la-di, man-harul hudati Ovo audio is Bismillahirrahmanirrahim. O ljudi, bojte se Allahova kao kako se treba bojati. I umirite samo kao muslimana. Svi se zbreslavo Allahova uže da držite. Inni kako se ne razjedinjuite. Raqna al-hawana wa 'alaqwana bi'zmi al-abati wa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 wa svi'hu min khalqih wa khalilu adlal amaneh wa belgah bisanah wa nassah lalumah wa kashf Allah ta'ala bih l'umah wa jahed ki Allah haqqa jihadih hati itahu niqim amma ba'du fain asdaka l-kelam kelama Allah ta'ala ukhari l-hadi l وكل sallallahu alayhi wa sallam wa sharalumu limuhdafatuhah wa kula muhdafatin bid'ah wa Namaza u džematu i govorili smo o nekim ikskim pitanjima koji se tiču namaza u džematu i danas ćemo nastaviti ili nastaviti govoriti o tim pitanjima tako da ćemo doći do poglavlja ah, a to su poglavlja koja govore o čovjeka koji je zakasnio na namaz se zakasnio na rekjat ili više rekjata od jedinog namaz prvo ako imam se zbuni prilikom učenja Kur'ana po mišljenju većine islamskih učenjaka Lijepo ga je popraviti ili mu početi učenje tamo gdje je stao. Pred hadisa Ibnu Jezida El Eskija El Malikija kaže bio sam sa poslanikom pa je učio u namazu pa je ostavio nekoliko ajeta ili ostavio je nešto od Kur'ana, koji je trebao da provuči. Pa mu je rečeno, Allahov posljednje će ostavio si to i to, zaboravio si, jel, provučiti to i to, pa je rekao zašto me niste posljedni? Zašto me niste? Posljedni. Pa sad nisu Allahov ne zaboravlja po pitanjima šarijata, ne može ništa zaboraviti. Može po pitanjima no, dunjanočkih stvari, ali po pitanjima šarijata ne može ništa zaboraviti. Osim da zaboravi nešto da bi to bio opet šarijat. Ili da bi ukazao na određeni propis. Pa je njegov zaborav poučio nas kako da učinimo šta? Sehbi, srđdu. Da nije zaboravio, možda bi to mogao kazati. I kazao bi to sigurno praktično poslanik s.a.v. S.a.v. međutim o Saritovići, ali ovdje je dašao praktično. Kako je dašao u hadis kod imama Malika, u njegovoj muveti imamo četiri hadisa koje nemaju spojene lance prenosilaca. Neka je nama tražila senede, ali ima Malik spomenuo četiri hadise bez lanca prenosilaca. I jedan od tih od tih četiri hadisa u muveti jeste, da je poslanik s.a.v. rekao, kaže, Ja ne zaboravim, nego Allah učini da zaboravim da bih vam sunnet tako bio propisat, jeb da bi ja sunnet bio porašao. Pa zaboravostani kasalallahu alejhi ve selle u šerijatu kada se desi opet to tim šerijata, da se šta desi, da se va se cila, ne je samo tako desilo se, inače onda je se zaboravi prošlo, nego znači da bi nama došao, da bi lama u protivom kako bi mi znali da je nekome dozvoljeno da progovori iza imama i da mu odpočne učenje, da se nije gesilo da se nije gesilo tako nešto i ovom je sljedeći hadis Ibnu Omara da je poslanik sallallahu alaih sallam učio namazu da lubi se alaihi pa kada je dršao namaz rekao je Mubeju ibnu kaže je li bio sarama u namazu Kaže, ja sam Allaho poslaniče, kaže, maj menak, šta te isprečuje? Šta te isprečuje da mi odpočneš učenje ili da me posjetiš na ono što sam zaboravio? No međutim, ne treba popraviti mama za sve. Ponekad imam napraviti grešku, a mi ga nećemo šta? Popraviti. Napraviti grešku u učenju a pa ako napravi grešku da kaže na primjer mjesto gafuran rahima da kaže gafuran alima ili sliši o tome nećemo ga pokrijeti za to jer to ne mijenja šta ne mijenja značenje kako je došlo u hadisu koga bihle žema mahrad jebu davud i obirajan maknisi u svome djelu na hadisu muhtara sa joj dostanim lancem prenosinaca je poslanic sallallahu a.s.v. rekao šta god da kažeš bilo da kažeš ili da kažeš sve nije na alima ili da kažeš alimen sve sve to kaže ispravno i Allah je upravo takav kao što si ga čime si ga opisao kaže sve dok ne zavruši ajeta zada sa rahmetom ili ajet rahmeta sa zadom je li redi znači dok se ne promeni šta znači A dok se ne značenje, čovjek neće neće, znači, popravati imam. Pogrdno je da kanjači, ovo ovaj je narodno, pitanje o kome govori autor, pogrdno je da kanjači ometaju jedni druge u džanijama <clears throat> bilo da dok su u namazu ili dok uče kun'an ili dok zike isliče o tome pa je došlo u hadisu je kudrija, koga je bilježi ima Mebudaud, ima Mahmed koji ima različite puteve kojim se navodi od poslanika wasaleme, da je rekao svako od vas priziva ili moli svojeg gospodara pa nemojte jedni duge ometati i neka ne ometaju jedni duge sa svojim glasovima في برشه في حديث عمران ابن حسين رضي الله عنه قدر يجبه مسلم صحيحه فهي لكه فساني صلى الله عليه وسلم يدعون شبه يكو يوكيو سور سبي حسم ربك العلا ذنبه لكي بيهو نمازه كا يجب سنتيكيش سنن ووكيهو امه يتاش مياله فهيهو دلكه فهيوكيو ذنبه شته سوره فهي بيهو نا الله تعالى علم ده تو na mlađu, na kome sluči naglas. Sada muktedija ne smije učit, nego samo fatihu za imamu. Da mi otave za slijedljenja imama i zabranja predstranja imama, o tome smo govorili opširno, u stvari spominjali smo procesa, pa se nećemo vraćati. Nećemo to ponovo spominjati hadisa koji govore o tome, s nismo jako ovdje navio skupinu hadisa. Samo ćemo kazati da je Džungburu Leme je na stanovišku. Da čovjek koji pretiče imama da je njegov namaz šta? Ispravan. Dakle, odmah bav. Što nismo optimisti. Da je njegov namaz šta? Ispravan. Ispravan je u primjer. Ispravan. Da je njegov namaz ispravan. Da kaže Imam Ahmed i to je u političke prave škole da je takav namaz batil i to je odabrao iz nohmar međutim vrećina kaže da je namaz ispravan ali je čovjek glješan i uzima od vrijednosti njegovog namaza i može biti da mu ga Allah kodala, ne primi ali je razlika da kažemo ispravani i primljen ali tako, čemu smo govorili في ستاة نئة ذرة نتشاركة رأى بفكرتة زائمة سيماعه رأى مكروف هذه حديثة رأى ابن عاجب رضي الله عنه وقام كاجه كان نبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم لقع سجوده سجودا بعده كاجه El-Braj ibn-Azim kada bi poslanik s.a.v. digao svoja leđa sa kada bi se ispravio nakon rukua, rekao bi svemi Allahu ni hamide, potom bi pao na seždu, kaže, niko da nas ne bi povijao svoja leđa, dok poslanik s.a.v. ne bi pao, znači, na seždu, potom, a, potom bi mi, kaže, nakon njega svi učinili seždu. Pani nisu radili pokrepe zajedno sa sa kim? sa imamun, da li tako? Što se tiše kasnjena za imamun, ako se kasnje radi uzora, radi opravdanja, neće čovjek biti smetnje, u tome odnosno biti griješan. Oblastno, bit će mazur da će biti znači ovaj pa bohoćen hadis ima koji govori o razložen sema ili opasa sredrožen sema ali ako zapasni sjesno na da a rukna ili je više od toga, kaže neka lemo da mi nama namaz da nema argumenta jasnog ali može lahko poklari na namoze. Protivno, to je imamo. Ako čovjek kasnije za imama dva rukna, znači kao da je ovaj bratio se sa rukua, sa sređde i sjeo, a ovaj još uvijek gore stoji. Pa je učinio ruku, počinio sređde i vratio se sa sređde, a ovaj još uvijek gore stoji uči dom. Primjerno, djeliko? Oslanica sam kaže, inna mađu' meni mamuni, teme bihita natakvali pohli nam je sledi pa nemojte se razilaziti od imama ako imam doda nešto u namazu, hoćemo li ga sledi tu je razilaženje zavisno je šta dodaje imam ako na primjer ako ostavi nešto kao da smo prvite šehud onda smo ružni da ga šta sledi imam kada se ispravi kazat ćemo subhanallah ukazat ćemo na da je zaboravio dotični rukmi, ali nećemo šta ostati cijeljući, nego ćemo se digvati za imam jer imam kada se ispravi i neće se šta vraćati, nema se pravo vraćati dok se je ispravio, nema se pravo znači kada se ispravi i da se trtenme ka imen, znači kada stane, nema više povratka kako je rekao poslanica Ola Sreme znači da ne vraća se nekao nema kaže ako je bliži kriamu nego sjedenju bit se, ako druge u sjedenju vratit će se zato nema argumenta nikakog ako čovjek ispravi se vrtova je znači taj ga je ruknu, odnosno taj ga je važi po jednoj ulemni, a sunet po drugoj prošao pa će učiniti za to svehni sržati međutim ako imam doda nešto na namazu kao da ne sam na peti rekrat i oni bit ili mu subhanallah i on ne reaguje na to ako ustanu za njim oni koji nisu znavi to kajtere okay, oni ne znaju šta je sve so izbunilo, imam se digao ono, u uvijeku subhanallah šta je nije, nije ona vas neće biti pokvaren međutim ako znaju ne smije ustati za njim se biće osebe sede na kletakom neke imaju dva izbora, ili da preselame sam, ili da ga sačkaju pa da preselame sa njim, a bolje a bolje im da ga sačkaju pa da preselame zajedno sa njim, radi sljede nje imamo. Imeđutim, ovo je jedno mišljenje, čovjek kaže ne smiju ustati za njim. A međutim, ima problem, a to je ako ima mustane na peti rekjat i muktedije viču subhanallah i on ne reaguje na to i im pokazuje rukom ustavica postoji mogućnost da je zaboravio rukn u određenom rekjatom tako pa mora rodi sa tim šta rekjat pa je zaboravio nešto pa tu ovaj presudni moment biva ako ga si upozoravaju neće da sjedne. Znači, Allah, dragi, ako je toliko čovjek, ohol, pa neće da prizna grešenje. To je druga stvar. To se ne bi smjelo desio. Poslan nisam o seme grešio, pita da je li tako jeste, pa ta je ustao ko je da vrše namaz. No, pa ne čovjek, i ne znam da ima, imam koji je cijeli život koji on To se nisam i kada. Jer menaki nisu imami, jer su ljudi, ali tako? Ovdje na zemlji. Taj problem, ako čovjek, ako imam nešto, ostavi, I govori da se ustane. Jer sa sahabi ustali za poslanikom samo sada kada je dodao peti neke. I nije ih osudio, I nije ih osudio zbog toga. U svakom slučaju ovo je stvari Kažemo, prve, trvo, kada on se digne, oni ne trebuje izlizati. Nego trebuje iz štati. Pozoriti ga. Ako oni dalje nastavi i neće da sjedne ili im pokažu da ustane, onda Allah kao da je jako išta da trebuje ono uslizati. Iz Osim da se radi o sabah namazu, to je opet problem. Čovjek je učio sve, čuli znači ste učenje patihe, ruknule sve, šta bi on to mogao zaboraviti da budemo namaz ili rukni jedan pokval. Svakom slučaju ovo je ovaj pitanje iz Tihada i čtihada, nema jasnih argumenata koji bi ukazivali na jednom i na drugom, nego je stvar da či, da či, da či iz Hadisa koji se navede u doćenki Hadisa a imam kanja sedić ima opravdanje pa kanja sedićem položaj kako će kanjati oni koji su iz njega dakle imam ne može stajati na kıam nego sedić a iz njega su ljudi sve vladić zravić koji mogu stajati tako će oni kanjati iz njega stajati malo ljubo mišljenje. Sedić, sedić. Isto tako je stajaći, a drugi kada je sedići. Sada je u slučaju, kada je se razišla, kaže Imam Ahmad, Imam ishaab, i kaže imam nevzai, i muziri, i Hazmi drugi, i kada se prenosio da ishaaba, skupne od Čavre, Dobu Horeire, i do Sejda ibn Khobaira, i od Kaisadnu, Kahta, i ne se nikoda je kazao suprotno njima, da takav čovjek da, da oni planjaju iza imama sjedeći kako imam planja, tako i oni planjaju i to kaži to hadisom koga biliže Bukhara u muslim od Ajše radu je Allahu da je poslanik izišao jedne prilike da je planja ljudima pa je vidio da stoje iza njega on je planjao sjedeći pa je rekao imam je da se slijedi a da učini ruku učinite i vi a kada se vrati sa rukova vratite se i vi a kada konja sjedeći konjajte i vi sjedeći hadis Buhari i mesti se čuje se da nasjede Buhari Ovo je hadis Jabra kaže razdolio se razdolio se poslanik sallallahu alejhi ve selleme a mi smo kanjali za njega Pa je sjedio, kao njoj je li sjedjeći, a Ebu Bekri je prenosio tekvire, je poslanik sa osreme bio bolestan, nije mogao čakim znači, tekviri izgovarati povišenim glasom, a mi znamo da je pred, pod kraj života poslanika sa osreme da je ovaj, puno ljudi ušlo u islam, da je džamija već bila veća, da je možda je ukonjača bila napolju, trebalo je znači da tekviri dođe do stiju. Pa se okrenuo prema nama pa nas je vidio da stojimo pa je pokazao svojim rukom da sjednemo pa je pokazao da sjednemo i rekao je kada se je završio namaz kaže skoro da ste ovim postupkom ponašali paris i rum kaže koji stoje pred svojim vladarima da koni sjede nemojte kažel tako činiti stijedite vaše imame Ako staně ju stojeć, ta jak je vy a ten taie siejeć, pani ze vyujeć. Pové prvo myštení, Jego myštanie, vy vyšlenie zumhurrovule, to kažu, kania žemat stoječi by doběnej mámy. Poddgovám naover česa ve Bohanítej saaj máma šáty i drugí. Poddgováy ovaj nové argumente pakkažu, Prvo, ovi su hadisi dokinuli. Hadisi o kanjanu iza imama, sjedeći dok imam sjedi, su dokinuli. Hadisom Ajše radijallahu ta'la'anha, u kome kaže da Ebu Bekr izišao da kanja ljudima, dok je poslanik sa osrame bio bolestan. To je bolest ona je preselio Rasulullah s.a.w. Pa je potem izišao Ebu poslanik sa osrame, a dvojica ljudi su ga država, znači, spod ruke, doveli ga, pa je pokazio da ga stavio pored Ebubekva, pa je sjeo. Pa se je bio brati Ebubekva, pa mu je pokazio Apostlanica 8. ostanima svojnom mislom. Kaže, sedeli u hadisu, pa je klanjao Ebubekva stojeći, a Apostlanica 8. sjedeći, pa kranja on namazom poslanika, a oni kranjuju namazom Ebubeka. Kažu ovi učinjaci, ovo se desilo kada? Znači u bolesti, u vreme bolesti u kojoj je preselio Rasulullah s.a.w. Pa je ovo dokaz, znači da nakon toga nije više, više mjenje, bilo mijenjanja čega, dopisa. Znači, nakon toga preselio poslanik s.a.w. pa se nije promijenio znački proces. Ne, no, uveđutim, došlo u nekim nivajetima da je ovdje klanjao Ebu Bekr, a da je poslanik sa šta. štaka. Sjedio. nije bio imam to. Poslanik, nebo Ebu Bekr. Jer kada se htio Ebu Bekr vratiti, ime šta. sa osanem pokazao štaka. Poslanik pa kažu da je namaz predobio Ebu Bekr. I on je stajao. I ni strenutno da se ljudi iza, šta? Sjedin. Znači bili su, ostali su, kako su? Bili. Bilo redu. Pa onda, to bio dakle znači da je predvodio Ebu No međutim, iz hadisa prvog se može zakružiti da je predvodio ko? Osani Salonser. To se zove u hadiskoj nauci muhpelak ul Hadis, a, Hadisi koji imaju primjedlo kontra diktatora jer ima ne asocijal habisima jer hadis kaže ovako drugi kaže ovako pa ih treba pomiris kaže ibn Ahmed gdje posti raz kada je salah salah tako otko je kupio ovdje ibn Ahmed prvo on nam haf law zaid davud ibn hazmi drugi kažu šta da Džematka poklanja imam. Kaže imam Ahmed Ovdje je Ova Ovaj džemat je počeo, ljudi su počeli sa imamom koji je štaf. Pa nakon toga nema promjene. Čima ću im kazati. Ako je bio postanice o sveme imam. A džemat ostao da stoji. Zašto ostao da stoji? smo sad razapahli. Hmm? Zato što je započet namaz, imam je započio namaz, kako? Pa i kad dodje drugi imam koji treba da sjedne, ostaje džemaj tako jasno. Za razliku kada je mama koji dođe, zi, mi hrabi, sjedne. I nikada više ne bušo u njima. To tako. Ne mislite gdje bođe došao mi hrabi, sjel i panio ljudi tada šta tada žemad nastavlja svoj namaz kakva je počeo sa prvim njimam pa ćemo to vidjeti na kraju doći nam koristila držiha da doda bila prioritetnijeg mišljenja da vidimo šta je preparirajuće mišljenje da li je ovo što je da je to ovaj je stojeći ili osirjeći u svakom slučaju ovdje je razlika znači između Kada se desi znači sredenje u toku namazah i odkucetka namazah. Dali, ako put vredinu, resul asahad stajali za postanika u sallallahu alih semeni. Sajstila. Resulullah sallahu sallam sredio, a oni? Stajali. Dali to ukazuje da je oba za stajanje? Ukadjenu ukadjenu? Ne ukadjenu. Što? Nije, nema narode. Post, bravo, nema narode. Postupak je, ovo je postupak. Znači, poslanik sa samom prvom hadisu naredio sjedenje, a ovdje je došao postupak koji mi je da se može štapiti. Onda bi, znači, stojanje bilo iza imama takvom ubah. Ili dozvoljeno. Ili bi sjedenje bilo dozvoljeno, a neće biti obavezno. Međutim, on je divadno problemo. A to je problem što je rekao poslanik sam sremena. Skoro da ste ovim oponašali koga? Rum i Farisa. Koji stoje tako, u redu. Ovo je problem sada, na ovaj odvor, niste odgovorili. Ali oni dolaze sada sa drugim problemom pa kažu ovdje ima problem ponašanja. U redu. Oponašanje Ruba i Farisa. Ako je bilo vreme poslanika sam sremena. Možete sve dokinuti? Ha? To ste. Jer se oni ne, šta? Oni, nam je, oni su bili prošli. I njihovi običaji koji su bili, ne smijemo ih mi šta potezati. Za razliku od ljudi, da nas pršćana, kada je dano jedan običaj, i da ga napustuje, nema ga više, i oni žive dali, kada bi muslimani to preuzeli, jer to više ni njihovo običaj. Oni su ga šta? Nakliskali, nije njihovo običaj. Dok te rom i puti pu, pu se oni su bili, i pre sve ono to je on ostalo na tome. I sad to svako potezanje šta? Vraćanje njihovim temenima. Gd Pa znači oponašanje ostaje. Iako je vremenom bilo jer jesu li živjeli u rumu i puls da je posla Mika sa Srems. Jeso. Dakle znači, živjeli su, imali su znači ovaj. Ta je tačba bila kodjunitista. Pa znači oponašanje, ta ideja to ponašanja je ostalo. To pa je ponašanje ovdje i problematično. Dobro. Kažu mi sučinjaci da je da je a, ovo je postupno prijedio samo za poslanika Allah, a to je da on tanja kata sjedići i da ljudi za njegu tanjaju to je za njega, a za druge mora džemat tanjati za imama stojeći, i ovo ovaj je poznatko u imama maliku u njegovom mesebu i ovo sjedi skupina politijskih učenja i to dokazuje hadisom koga breži dare putni u kome se kaže neka niko nakon mene više ne bude imam dok sjedi Jel' ovaj so, no, ovo je dokazano? Kako nije dokazano? Ovo je najjasniji argument. Nakon mene neka niko više ne predvodi džemat? Mm -hmm. Silović. Znači on im je dokazano znači da je ovo šta? Da je ovaj poslop za koga? Mm. Samo za poslanika mm. sa osnovima. Pa bi na u toga džemat trebao da kanja i za imama kako? Stojeće je imao kanja? Silović. To, to, to bi bilo. Veli. Idemo dalje, to bi bilo tako da je hadis erodostal. Međutim, hadis je baat ili. Hadis je baat ili. Ali mi ide kako? Idemo logikom koja kaže da je hadis sahih koji sprihatel taj hadis i koji dokazuju za njim kao malikijski učenjaci. Tako da ne bi njima učinili na pravu, evo kažemo, to je to bi sve bilo tako i mi bi tima riješli potpuno problem, a međutim problem je u erodostalnosti hadis ali oni isto kažu? pa ah, khalife istučeni kažu nakon toga kalifa Rashidun uiče ta džamija drugi koji su bili Uvijek su kanjali stojeći nije prenešeno da je niko od njih kanjo sjedeći dok je bio u dok je bio u mihrabu dok je prevodio ljude a khalife su se bolesili a halifa ne proči šta Na naroda naogotim i ovo je sabomiš Prvo, možda je neko od Kule Fajra Šedina, ako je bio u takvom stanju, znašao se bi šta? Zamjer, zaklja za njega. I ne mora biti saka sa Trenšana da mi kažemo da li je to Trenšana od Kule Fajra Šedina, jer predmesleno je jedan dio njihove prakcije njihovog života, nije predmesleno sve kao što je virsa sa sunnetom, u kao slučaj sa sunnetom poslanika sallallahu alaihi wasalam. Da li, kažu, posadljuju lo sen. Klanjatei sjedeci, oni su protestirali ovo na jedan čudan način, kažu klanjatei sjedeci ako kada imam bude na tešehudi, pa vidi se da ćemo sami sjediti. To je to je misao, to je ovaj, to je ovaj. To je nije znači da stani. to stoji na tešehudi? Pa, kad će biti kako? Drste moj kad se na tešehudi sjedne? kanjaš što se godine kad kada se došao a ko tera tešao bi stojim ima nešto znači ti su nječi abec bez bez smisla sloga i ja sva da sa kome će se sjedi pa nema potrebe da stane sjednici kada došao sva se sjedimo pa tako ovaj inače ovo je dokazio što je poslanik u vrijeme Kanjao pa je kaže okrenuo se pa je govorio da se okrenuo ali što je ukaren musliman znači iše je ja ja na teševu ili nije teševu. Kada stojam na Allahu dragi, to se nikada nines. Tako da je ovo, ovaj te ujel. to nekad je daćo te ujiv, ovaj a, neki, znači, učenjaci pripjeznu te ujivu da bi odbranili mišljanje mezi seba. To je lijepo što ti postojiš i, i mišljanje mezi seba, to je nešto najljepše što može biti. I treba poštovati mezi sebe i mišljanja, na međutim, ne smije nas mišljanje određeno te mi kažemo jespoj mišljenjima, svojoj težiljima, svojoj mišljenjima, međutim, njegove slabosti su šta? Tu i tu i tu. Jer mi moramo ugoditi tome. Čije mišljenje? Allah tebali kao sve tako, i mišljenju poslanika sa odmah čim ono već i došao. Pa nema toga, a da nećemo na njegov nešto uraditi, da bi smo ugodili svojnog poslanika sam srbom, ono što bi ožli do jašoj mišljenju. Tako da, ne treba ovaj... A, Jer nije nepoštivanje imama da čovjek odabire mišljenje suprotna imama. Dobro, kad se dvoji ta shaba raziđu, Ebu Vekra i Omer se raziđu, i mi odabiremo mišljenje Ebu Vekra. Što je znači da smo radili Omero? Da sam njim papas pobrisat, da ne volimo Omer, da nismo Omer A tako? Nikako. Svi su u hulogromiđutim, nije niko njih, nije da pogriješio, može se znači griješiti. Tako da je, pronaša ono što kaže jedan od učinjaka Svaki ajed, kaže, koji nije u skladu sa mišljanjem našeg imama, on je dokinut. A svaki hadis koji ne odgovara njegovom mišljanju, on je daj. Pa je učinio imama da bude osnovan. To je površeno. I isto tako oni kažu stojanje u namazu je obavezno. A džemat može šta? Stojati. Ima mogućnost za stoji. Znači, kad je li je? Znači, može, može ovaj... Nije on omogućen. Pa ne smije to ostaviti, osim ako nije u stanju. Allah bih dao nam bravo da mišljenje nije svoj snagi, nije svoje mjesto ide da su jaka. Ali možda bi moglo biti prvo mišljenje malo jače. Iako nije mišljenje Djumpura, ali ima jasni hadisi i imaju znači po ovome I treba samo voditi različit. E, Važnju, kada je namaz i kako je započeo imam s početka namaz ekvar, kako? sjedeći onda je iza njega oni koji su kanju sjedeći. a to je započeo on stojići pa ga nešto pritiskao u namazu za primjer čovjek jednostavno sjel i namaz u usti nešto da kliče malo kako da je ne dođe usti i ostane da sjedi šta je nasađe masom Šema se ja tako je zato što imam počeo kako namoći. Kako je? Tak? I dođe da promijeni namaz. Započne jedan, pa počinje podriz, pol uđe u šošti. A vez namaz koji. I ušao nakon toga drugi imam pa da kako drugi imam? Marko. Trega imam poziv. Da se nešto zbog čega moram da pustim namaz. I a taj drugi koji je došao nemože šta svoje, to se sjedni i nakon doga ostaje džemak na namazu na kakvom je znači dio ono sam nakon ja kako će namaza kako ga zahtuće i ovo je skupiran sahaba od četvrce da rečeno, a ne zna se niko da je subkutno radio ovo mi smo ovo govorili, znači bitno je kad neko od sahaba radi nešto skupiranje a ne zna se, nije znači premešeno da je neko radio suprotno šta tome. To ukazuje da je to bila poznata kapsa u vreme ashaba poslanika, salaloseleme i da ljudi, znači, nisu poznavali nešto što je suprotno tome. Zato kaže, Hibban kaže, ovo je kod mene, kaže nešto poput i džma. Znači, ima toliko ashaba drugi nisu to osudili, niti su radbi su proti tome što je gotovo. Ne može se kaza u iđma, da je novo konsensus, no međutim može poslužiti kao stvoredni argument uz ove hadise i njeva značenja, može poslužiti. I ovo, ovaj postupak ashaba koju vam tezu negira? Tezu dokiranja, ne? tako? Da je bilo dokinuto, bi to da to pola konsistentno što sam dokinuti pod samjetim nemoguće je da protiv bude dokinuta da a da ova šest ta sada i nikto nije saoverline to ne zna ili da nije povolu dunja su. Tako da znači, bi znači osim toga bilo Allahu taala nam je više nje iako braće prvo prvog misljenja ima svoje o stari drugo je drugo mišljenje ima svoje ima svoj islang Našto što hadis u kome se kaže da je kanjao ovaj uh, posanih sa osameme A, a Ebu Bek je panjel mazom, a ljudi panjel namazom Ebu Bekra, znači ima svoje mjesto. Ali, kažemo, razlika je ome kako je nama započen, kada bi bilo tako, I imamo drugi odgovor, to je da je Ebu Bek nastavio biti iman, znači, to tako. Tako da je ovo mišljenje, ovaj, koliko sećam da ga Šehe Halban je odabrao. Šehe Halban je isto odabrao ovo znači da se stoji, da se sjedi, znači ako imam, ako imam, sjedi da je vodio rasprave, sa određenom ulemom, znači po pitanjima a ovo ovaj je znači jedano za rivajed a ne poznaje nikoga danas da je bio bolji poznatelj rivajed naručno znači dodataka kada su u pitanju rivajed čovjek zna hadis kada je kod Buharije takav je. Al ali to je hadis ima možda svoja dva ili tri više dodataka po redba carim hadiskim zbirkama za koje te badate glava i da ih sakruješ i da ih nađeš i ne znam da je iko bio i da iko više pažnje posjetio znači ovome dijelu hadis ke nauke što Šejh Albani kaže. I on ima uđi kada hadis sa svojem tipa usmenskim ima hadis ima kako u zagradi, u zagradi. Sve u zagradi, u zagradi da znači danas stavni kao taj dodatak, prvi dodatak je kod ibn Madhi, drugi dodatak je pa mahleth, pa to znači da je tip kompletno testa u čega. Odježno znači hadisa i odježno dokaza je dosta puta sistemno jedan hadis odježno star, a divon se sumnje i obratno pa ti može doći samo do pravog znači i značenja ako prekupiš sve terivajte i sve te puteve kako je govorla ona mislim da se 74ina čovjek neće dometi jer hanzo kaže je da svaki sa svakim razdijski puteva a mi ga računimo sednim putem i računimo pogrešno jedan osnov njega suđi a ovaj kaže vam sa stotinu razdijski puteva evo kaže da imate 100 razdijskih puteva paš kada ako hadis ima više puteva kupi sve puteve vidi znači dodatke koji Formulno se znači hadis prenosi, pa će šlako koji je hadis prenošen u značenju? koji se hadis prenosi, doslovno do znači od poslanika sa osrme, u kome imaju određeni dudaci, koji su dudaci slabi, koji su ispravni, pa će znači na tako, na najlakši način, znači, doći do, do propisa ili do hava. Teme, prenošenje, prenošenje teblir prenošenja iza imama. Kada imam panja, a da ne po prenosi tek dire Ovo je postupak je kada postoji potreba za tim ako je nesučit velik i ako ne može glasi mama stići znači do zadnje sapova kao što je bilo sa postanikom Salasarame, da je bio smrtnoj postredi kako je došao kod Buhari i kod muslima da je postanik Salasarame znači predvodio ljude, a da je bube i usmio nasa eto kudiru da je prenosio ljudima te krije. Pa je to dozvoreno. Pa te tebliv bez potrebe, kao što se danas na žalost i na veliku žalost čini u dva harma, je bidat teški bidat. Protim toga se o bori i govore o tome, ali izgleda da je čuleme teško dopiru do gluhih uših. Znači, to je bidat tako da se čujete da je u Mekiju haremu jednom i drugom da neko ne bi kazao pa subhanallah u dva harema neka u dva harema sunnet kosanika svi hareme na zemlji i ovaj najpriši da se slijedi teblig je samo popakljiv a danas znači razlaz koji imaju u medinskoj džani ima najsavremeniji razlaz na svijetu znači zadnji klip tehnike po pitanju ovaj ti stvari je u I opet, pored toga, mašta šta? Ima raznost. Odnosno, ima Lik. prenosenje, prebleg, ima prenošenje tekstina. Ometanje planjača, ovaj, uh, umanjivanje njihove skrušenosti. Onaj čovjek koji prenosi, on i ja ne vidim da može planiti kako treba. Dok imam kaže Allah, hoćko da im kaže Allah, pa vesti, dok digneš glavu i dok dodješ do mikropona, dok se postaviš kako treba, kako ti prenosiš to? izdal da čelni prsedao sa u, u nekim džamijama ima neki prenosac online stolice i on samo se malo poko onako dok se imam diže i on se diže se ima, ono neći na mikrofon jer nema nećim namazati tim što donošenje i on se dači jedan šet da prenošenje bude u redu a ne bude opčena namazati se može sku ima znači oti iz ove godine imam diže glavu da diže za njega znači nisi u namazati nisi nisi u svome na svom radnom mjestu tako da je to bidan koji ne treba danas činiti vjerujem skoro pa nigdje osim iz ovih situacija dok je imao način različni uređaj ne treba to činiti i kaže neka ulema da je namaz ba' til stako čini namaz koji to čini, koji prenosi na ljudi sviju, koji to ne veze sa ti ali kada je bio ovim čovjek koji drži ljudi koji prenosi ulaj otvore, allah, akvar, allah akvar. ponavlja za imamom, jemu je namaz šta? kod neke uleme ba' til jer čini spad došao sa nečim novim u, u, u, u, u, u, u, u, u namaz i oponašao je namaz i slišao tome. Isprava je da mu nije namaz batir. Ako on upopnjava ruknove namaza i vađi batir, da mu nije namaz popariti, ali učinio bidati nema su njega grešen zato što ne tako njače. Hvala Allah koji ne se zaštio, znači ovih bidata. Kada će imam Da nekome priliku ilu mogućnost da stane njegovo mjesto i da predvodi ljude namazu. Ako se desi imamo nešto što ga spričava da nastavi namaz to put da izgubi abdest jer sjeti da nije imao abdesta pa stavi nekoga drugog da predvodi ljude u namazu njemu je dozvodnino znači da povuče nekoga ili da ukaže nekome da nastavi njegov namaz glede hadisa svehla jedno sada u kome se navodi da je poslani sallahu alaihi je povukao Ebu Mekra stavio ga znači da kanja ljudima kao imam se došlo u hadisu muslima pa je Bekr pa je došlo u poslanih kada se vratio pa je trešao u poslanih kada je dudi namaz to znači došlo do zamene čega imama i kaže Amr ibu Meymun kada je ranjen Omar radi Allah anhu kada ga je Ebu Luqnu al ubio začinožem pao je Omar i rekao katelani el-kelb ili ekele mi je ubio ili pojao me je pas pa je nakon toga ovaj, da bi je udarao nožem ranio je skupinu ashaba njih je skupina podmogla od toga zato što je bio nož namazan je bio otrovom pa jedan od ashaba basi na njega svoj pregrtač Opet taj šase, baš ina pa ejsan sebe preklap. Pa sunu se bi da je su namaz. Da što misli znači takav ta, jedan ovaj uđani uh, stakl, skupila ljudi i miru krv na sve strane. Omar pao. Da no, međutim ashad nisu, pa kažu oni u zadnjim sapovima viču subhanallahu subhanallahu. Da to je što Buhariu sahih. Da znači, je oni u zadnjoj sapovi, ne znam šta se dešavalo. Sada, znači, nema panice, nema bice, nema, ljudi su u namazu. Znači, dešava se to što se dešava, niko ne. I onda izlazi Abdurrahman ibn Alv, i predvodi ljudi, i klanja im dva rekata, teka su došli u namazu, da su iznava šta se desi. A niko, znači, u namazu nije, bio im mrak kod ušao, jel, vjerovate osjetljenje je tada bilo ovaj nije dilo se trenjao to vrijeme i tako dali, na no međutim, znači, nije se pretinuo nama do toga, nego je prešao Abdurrahman i završio ljudima namis. Pa evo, gdje se s šta? Zastihlas, odnosno prešao je ehude prezni. I Abdurrahman je jedini čovjek, pored Ebu Beka, i za toga je kranjao pa Rasulullah s.a.v. Znači, nije dozio to u to odbogu. Abdurrahman od, i i i Eruh. Znači, Naázastana Rahman naopa, to je grupkup is sih a sba i niko to nie je štá, niko to nie je ososodi. I se taktonosílu prvm želač, je om je maha je dove na te vode na na prvovom s pa kada sadi ga nakon toga pokoji čovjeka i stavio ga znači da pred budi medena maz. I on se stavi lanci prevasivaca. Kaže mu rezin da je ali ja te budio namaz, pa je faraf pa moj počela kreći e, krv iz nos. To je krv psihometska detektori krv samo iz nos tako su do. Pa taj čovjeka da pa njome ne Znači taj, to je dozvoljeno čovjek ima potrebu. Nama jedan profesor govorio, kaže, da je bio na Bajramu. Kaže, držao sam. Tanjao ovaj, sam, kaže, a, a, namaz, Bajram, i kada sam, kaže, ustao na drugi i ni nisam, mislel sam, kaže, da će se, ono sjezi, nisam mogao nikako nastaviti namaz. Kaže, pa sam se vratio nazad u i, kaže, drugi je čovjek prošao, ali bili smo i na Musarlitu. Ima, znači, hiljade ljudi. A Musarlitu je nešto, oglomno, znači kaže on je priso. znači došao na, na moje mjesto i nastavio dalje namaz da niko nije primijetio da se imam promijenuje. Nekod pristup, je opći nizvijek primijetio da se ima da je neko nekod drugi uči, da drugi glas. To je znači, od tika imama, kada zna. A ovaj, a, ako imam ne poznajte, to, to se on nam može dovesti u nepriacistaciju iz sebe i džemenju. Ovdje imamo pitanje Ako čovjek prođe da nastavlja za imamom odnosno na njegov mjesto, a on nije a, upotpunio svoj namaz kao imam šta će biti? Naprimjer, čovjek došao na drugi rekaat povodne namaz imam na drugom rekaatu i ovaj došao, Allah zamijen je namaz, stanje i u tom momentu imam ga provučuje da bude šta on ima sad on je stalo da bude imam ali on nema čega, prvog prvog rekena. Šta će urazi? To je raziloženje među umom. Ispravno je mišljenje da će on tanjati im taj drugi reken i kada oni sjednu, on će im pokazati da sjedne. To je na onoga ko razumije, propise. Ko ne razumije propise najbolj je ja da takav ne provozi nikako dobro ima. A on će napis će im da sjede i on će se dići tanjati šta? Svoj drugi reken. Oni svoji drugi sjedne, odali pešehud, oni su so na pešehud. Odali pešehud i onda se zajednički dižu na na treći. To je znači najspravnije da tako postupe, odnosno, i onda nakon toga klanja još dva nekrat, koje podne, jedan nekrat, a je šta. Ako šta, i tako. Kažu je Bohanite i Malik, klanja im onako kako je znači došao da i na čemu je zatikao imama. mama. No, međutim, ovdje je problematično, jer imam koji je ostavio njega, on više imam. I nisu dužni da slijeduje toga imama, nego slijeduje novog imama, koji klanja, znači, na način kako treba da klanja. Pa ako je ostavio ono gdje, gdje treba je slijed, slijediće stećega, A gdje ne treba slijed, neće ga, jel' sve Ako imam sjetio se da je klanjao ljudima bez abljesta nakon namazu znači provršio namaz i sjetio se da je klanjao ljudima bez abljesta tada po mišljenju džumhura u lame, marika, i šafija i ahmere i jebu hraura muzenija i drugi a ponavio se samo namaz on, a oni neće džemak neće ponavio namaz to kaže jebu hanife i njegovi sledbenici i kaže nome teuri da će ponoviti u tome slučaju i on, i oni ponovit će namaz. No, međutim, Allah tella nam da je prvo mišljenje jače da će ponoviti samo namaz imam i to se prenosi od Omara, da, da je klanjao da je udima džunup, da je zaboravio, pa je nakon toga odšao u kupo, se da ponovno ponovno i to se prenosi isto od Ibnu Omara prenosi isto od Asmana i od Alija pa što meni velu ela usatodni munjira to mi se izgleda pa kad mogu doći sa do poglavlja poglavlja kamu a da stup konečno do eto studio kenser Pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamstvog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi kellergase124020LINZ, Austrija ili na web portalu www.kevser-lins.com <tip> جَرَى الْعُمْرُ يَمْضِي وَرَاءَ مَنْ تَرَامَى جَرَى الْعُمْرُ